باز المحققیتی با و دیکن منگا اجمالا یو سوم باحث نقاط کرده اولا غا ده محصول و ده حاصل مانا لغوي لغوی اصطلاحی مانا مراد او سیغید و حاصل و ده محصول دوی اما خبرم منگا کرده وان چه ده تحقیق ده چه da esse caderno de Charlie Prema, por favor. Que مبسوط de base de 70. Agora que podemos adcorar o بحث na sou. Ao drema wa che مبسوط da nafil da naql nasri. مبسوط وس موږ دا درنه خبرې مې زده کړې مابشوده د باظو محققین دا یو بحث نه تری ستاره چې دا بحث ذکر کړل و هغه ستاره پرمایې لیدل د زرو خپل کو د معنا هرڅې کوم دی نو واز احصل ده او تصویر بلا فائله کړه ده تصویر کړه ده بلا فائله یعنی تمر او خبره کړه کله دا او د خبره کړه څه ګټه دي او دیو په خبرې کړه دي او په هغه دوه خبرو کې څه فائده دي ګټه په هغه و ایزا جی کمدنو جو لگا لند خبر ازی کرکو ما چو با دی سربتات حرفی وشی نسید صندت پل ات پل مختصت خارکڑه ده چا غا حرفی او دو مانا اسمی وضاحت ده مانا حرفی جی کمدنو غیر مستقل و او مانا اسمی مستقل و ده ده مستقل و مستقل او د پیری مستقل د دې چې کومه وضاحت مقصود ده په داسې ثنث مقصود دي اوسې ثنث دا کوي په طریقې ته تشويش سره په طریقې و ته تشويش سره مختلفې تشويګاني وړاندې ان شاء و دا تشبیه دا دا معقول دا مخصوص سران یعنی دا امری ذهنی دا امری خارجی سران دا موجودی ذهنی دا موجودی خارجی سران و دید تشبیه سران دا, دا دا معنی اسمی و دا حرفی وضاحت که دا مخصوص چیستی؟ نا دا سید سند و بعض المحقیقی قرق ده معنی اسمی و ده معنی حرکی و وضاحت ده معنی اسمی و ده معنی حرکی دشاره مقصود ده نقل نصده مقصود توضیح ده ما جو ایم مقصودو تبسیل ده ما اجمل المسنف یعنی یو مقصود ده تو زیخ ده ما اب هم المسنف مسنف لگه بهم کرده ده مقیزه کی که قال المسنفو پی شرح المفتل ما مسنف ما تین چی پی ایزا کی کما خبران کرده ده شارې د دې توضیحاتي د تاوزي امام احمد محسن د مغصود دي تفصیل نماز مال المسند محسن په دې مختي ځای کې لګې اجمال کړی دی د نفسی نفسه ذمیر معنا ته راځي کړي وکې نورۃ المعنا نفس المعنا او قیلونت المانا فی نفس الكلمة دائر اجمال لیں چھا قیلونت دا مانے فی نفس المانا چرا ضمیر دا فی نفسی ہی چاہتا معنا دا او قیلونت دا مانا فی نفس الكلمة قیلونت دا مانا فی نفس الكلمة وزداج اکم دنو اجمال لیں جو دی اجمال لگ سکے افسی دریم دې ماتين چې کومه خبره ذکر کړې ده دې ماتين چې کومه ذکر کړې ده خبره ذکر کړې خبره ذکر کړې ده دا پی نفس کی زمینی ری معنی سراجی کرده دی بیاید آغید بارا نزیر ویلیو که قولی که قد دارو پی نفسی آخوک محاکدہ ویلی لگنه نو پدی او اشکالو چیزا معنی چیزا دا امر زہنی دی دا امر زہنی دی او دار چه ده دا دا نو دا امر خارجی ده نو تا امر خارجی دا نزیرکای دا پار دا امر سهنی دا موجود خارجی سنگا چه کمدنو تا نزیرکای دا پار دا موجود سهنی دا نزیرکی دلی ولدی اتراز جواب دبارا شارح دبازل محققین کول را نقل کړي شد دا کی دلیل شي تشبیہ ورکړي ده یو امر زہ نی امر خارجي سلام تشبیہ ورکړي شي د امر زہ نی د امر خارجي سلام ولدا یې اتراز دفقې د یو مقصود توزیه د ما ابهمن مستند ویم تفصیل دمه اجمله مستند آو درین چی ده دی ندفد اعتراض عنید مستند دمستند ندفد اعتراض سالورم چی کم غرض در ده اکا غرض در چامنی اشاری چا سران؟ سران. تشبید محکول رچه سرن محصول سرن تشبید محکول رچه سرن محصول سرن سیو محکول امر محفول دا غیر تشبیح سی کمدن ورگیش نام ری محصوص سا چه پستر گوباندی اوی نی پستر گوباندی اوی نی دا زلنه محبت لری قولو او دا غیر عبادت لری قولو دا امر مانویو یعنی زهن صفا قول دی چه دا غیر تین لریشی نو اللہ رب بل ازت موسا السلام صلاة و سلام توی چه بنیسر حیدو توی چه ازوه و بقنا انتزوه و بقنا دا غیر بچه کم نسو شیشی دا, دا غواغی بزهن غواغ کنا دا غو ذهن چوا تاید کنا مینه واغو سامای وو ناو عبادتی والا کاو په ځین کې پټره ناو نو خارج کې د ਵਿਚار را کاږي چې د زهن کې دا څاړ را خپل شي د زهن دا کوم څه شي د کلا کلا شریعت کې کمند نو د باطن د पारा ظاهر انوان کی نو زای هی باطنی دلیلو ګرځي لګاږي که چا ودا سوکې صحیح راګا او د زایری توارث شي راځي. وقاره راځي. چې موږ ستو ورځې د زایری توارث په دابطه کې د parallel شي نو دا, دا مخصوص زه ذهن هغه دلته چې ویني نه سره ده. د تزر او معقول کې لګګران وي. نو هغه تشوی د معقول ورکړې دي تا سره. نه ماخوس سره. چې په امر د دې باندې سره شي. خاقی بانی سڑی پوشی و دا تشبیح دا معکول دا مخصوص سران سالور اغراض دا چه شد؟ اغراض دا شهره شد این زمان خبران یا سوی استلاحت دا ریوازه هغه څه یاد دي فاصی رواجه په دې باس د حاصل او د محصول کې تشوی او کشوی لا د امر معقول د امر محصوص سره باندې فول باس کول اثرات تشوی د امر معقول د امر محصوص امری معقول هغه څه توي چې هغه خارجي واقعیا موجود نه او دا د زحل لوک د ذهن ترایي لوک د چا سره وي ذهن موجود وي هغه خارجي وجود نه لرو هغه معقول هم دستش معقول موجود ذهنی وطان بوی او امر معقول وطان موجود پی امر مخصوص آغا چه آغا مخصوص کی گی و یاو دا خواست خمساو و ستر گویالی دلشی و غوگونو آوری دلشی و پوز وجب تکلشکی پلاس پانی گرم یا وغیرہ چکو اول شيء معلوم بدن بار نہیں پر یہ ہوا سے 500 ادراک کی تاخیر تلیکی امری محسوس جب یہ ہوا سے ادراک نہیں کی تاخیر امر معقول ہمرد سے كما تشبه في ما أغذى مشبه في أغذى وجد أغذى مشبه فيه أغذى عدد تشبه في أو أغذى وجد شبه في يوم من اركان تشبه مشبه مشبه في عدد تشبه هو وجده فيلم. وجده شخص مشبه لك زيدون في الشجاع زيدون كالأثاري في الشجاع زيد مشبه ده أثارت كاف عدد تشميل كاف عدد تشميل او فیشو ده دا وایده د چاله څه ده وایده ده اني وای د مناسبت او وای د شپې ځن تا بوم د قصې زونه ټول وی هم با شباب کاری هم سب کاری شبابې هم اعداد ته تشویق اوم چې کم دنو وای د وگم خبره تجلزیو العبارت لذی عباره تقسیم و تجلزا غرب خوچلی نطوبه اصلی بس یو محصول لی بالحاصل لی خودره مای خاتمه نطوبه اصلی بس محسولهونا ترالحاصل بوری دا جی کمدنو یو بحث شو دا حاصلنا اذا عرفت حاضا بوری دویم بحث شو اذا عرفت حاضا نرستو تب الشارع تب الشارع پدی بحث ما حل بچی ده دا غرد وې سیری اولنې صفل ابتدا او مثلا کورې فل ابتدا او مثلا اته به اسملي یا نه څه ها څه او دفل اتداو مسألنا تر والحاصل بولي والحاصل بولي دفل حاصلنا تيضا عرف تفور بدري مشيب او حتى جدا ناغذريه سيدا إذا عرفت هذا صرف في هذا الكتاب فريويس فعذا ففي هذا الكتاب نا. صرف بما سبق فريب ليس بما سبقنا درولم ما کان الفیل بوری دره ما لا تفسیره دریه حصیده مخصول سوی سیشو دوال لڑن او تفسیره دریه مخصول دا ولا نئی حصیده په کې تر کذا لیکه په ذهن غوري ذکر کوي طرفین د مشابهه او د کذا لیکه په ذهن دې نه رسو ذکر کوي طرفین د مشابهه عرفين يا شباب بفل ابتداء مثلنا مثال لجزي ذكر كاي لما انا اسمي <تصفيق> ترجمة نانسي قطعا وَإِذَا لَا حَزَهُ الْعَقْلُ فَكِدُوَارَ رَجِ وَإِذَا لَا حَزَهُ الْعَقْلُ مِنْ حَيْسُهُ وَحَالَتُمْ هذا سريح كارية فل افتداو مثلاً اذا لَا حَزَهُ الْعَقْلُ قَسْدًا مثال ذا مانا اسمي دي مثال جودية شاد؟ وَإِذَا لَا حَذَوَ الْعَقْلُ بِحِسُهُ وَحَلْ لَتُمُ دا مثالی جوزی دا معنى حرفی نیت دا اسمی خصوصیات عروا ذکر کی او مقابل کبا دا حرفی خصوصیات تکی ذکر دا خلاصه و دا بعض دا معصول نیت در کذالکه پوری صرفین مشبه بهی بیا در کذالکه نا در پر الابتداو پوری صرفین مشبه بیا در پل ایبتداو نا ازا اللہ حضول مثلا قصدن در دقا مثال لما را اسمی او ازا مه ریسو دا مثال له معنا جزئي دا حرف مثال جزئي دا معنا حرفی دآجه کم ده ا راجملي او عنوانات ا راج شي قانونو بيان کومحصوله ما ذكر بعض المحققين داوز امیر چې کومنن ا راجې دے مقاله د مصنف تا کومحصوله مقاله المصنف کومحصوله کې داوز امیر راجې دے مصنف یعنی محصول و ماقال المصنفی مفاد و نچوڑ ده ها غصه چه ویلی و مصنف فا ایزاکی اغا نه اغا ها غصه چه ذکر کردی را بعض المحققین یعنی لما ذکرهو بعض المحققین ده ده مصنف سدچا ده قول سده حاسل که محصولوو امارد توضیحوو کی نوم سیده توضیحوو کی یعنی توضیحو ماقال المصنف وضاحت دا آغا خبری چې کرده چا مصنف آغا وضاحت کم نی آغا حاغا ده چه ذکر کرده اغیر بازو محققین ما زکرهو بازو محققین یا مفادهو دونو د زمير راځي کړل دي دي ککولیک اضرو فنفسه حکم ها کذا تا يا ماصوله د رمادير ما ذکرو بعض المحققين اما مسصوله تفصيله او تفصيل دا ها غنذیر چی دي معتين ور کړل دا معتين کم نظیر ذکر کړل دي مددیسه د دې تفصیل او د دې چې کمنو وزات تفصیلو تفصیل نزید والاوله ما ذکره بعض المحققين ذن فالقدا ويلي چې ذکر اکثر भाग د ذکر ali دا غا علا سیمیل نقجو کلهغه کوئی بلانکی و بلانکی کتاب کې ذکر کړی وي نو ذکر کړی نی مطلب دا دی چې دا د بل چا نه را نقل کړی وي او دا څه ستنه فل تحقیق نه دا وایي دا څه ستنه دی تحقیق نه دی دا هغه کوم دنو د مصنف دا خبرونا را نقل کرده چرتز مصنب دا تا خید او ماتین آو دی سیتواند داغین را نقل کرده ده دا ذکر علا سبیلی نقل لی دا قول ضعیق هر ذکر على سبیلی نقل نوی کل ذکر على سبیلی تحقیت وی گویا کی دا سویلی دی ما محصول ما حقق بعض المحققين كما ترى ذي شقدر ستصنات فلوي اشاره غوي له ما محصول ما حقق بعض المحققين واذا ذكر هو ويل له واذا ذكر الا سوي نقل له ذا زبل چانس کړي دا نقل کړي مووی دا خبره صحیح نه ده داګه ذکر ذوق هیڅ مې یا اوس ذکر علاه سویل نه کلي یا اوس ذکر تحقیق د دلته علاه سویل تحقیق ده علامه دی د خبرې لا بازل محققین بعض المحقیقین من غیلو چه دالا کم ده سیتنات ده خاصانیت سیتنات چه ده نو خاتروهو ابو عزره و مقتضی و حلووه دا غزر چه ده نده باس موجد ده ابو عزر ده آغا چه کنده نده خوابت راخت کٹ کری ده نباز آغا کرده ده تحقیق داغده یو د نباز المحفقیقی سره تابیر و لیو کون و معصولوه ماذا کروه سید دیو چې نوی چه باز المحفقیقی یو دوادی چې شهرت د دې سنادت لقب باندې دوادی چې شهرت د دې سنادت لقب باندې سنادت باندې لقب مشهور د لترجیب البحث د بحث ترجیب ورکوې ده باست ده قدر در غیب ورگئی زکا چه ده باست ده باز ده ملوک ال... و ملوک ملوک کلام ده بادشاہان و خبر ده خبر و بادشاہی گئی مده ده باز تحقیق ته مده ده سی ردی چوکرائی تما لِتَرْغِيْبِ الطُّنَبَان چه تالیبانو لجه کمنو دی باست ترغیب شئی چه کلام الملوکی ملوکو الکلام دی باست تحقیقت اشار دا درین جواب داده لِارتضاء الشارعی خیوهی کچه تدار سبیل لجه چه محصولو همه قیلا محصول هم فیلا یا ما ذکر را فایلی نه وین ذکر کړای نو مطلب بلاو چې دا زری ډیر خو په ندی د اشاره د اباظ ذکر خو ندی زګه ندو په معلوم راولو او فایلی باذل محققین کو د اشاره همدار تخصیص ترې خو په لارتضا شارح به دا وجه دا پسند کولو دا شارح ندی لران. دا, دا ابحامی چی راوڑه ده نو دا دا راوڑه ده دا ابحام لسبخیب الشان باز المحققینو دا دا دا تازیم پیش آرادن اون نوم که دوم را تازیم نو چه باز المحققین که دوم را تو تازیم او دا ابحام چه دی دا راوڑلیکی دا بار دا تبخیم دا شان نکه عرب وی چه لسنان و سمی که فَقَدْرُكَ الْمَوْطَلِي يَنْزَكَ يَتْقِينا إِذَنْ فَرَضَ تَمَا شُرِكَتْ فِي صِفَةٍ فَاصْبُنَ الْوَصْوِ إِذَا هَوَتْ بَيَانَا وَيَلْسَنَانُ سَمِكَ إِذْلَالًا وَتَكْرِمَةً مَنْ سَانُ نَالُوا دَوَجِنَا ذِئْلَال دَوَجِنَا وا قادرو کلمو طلیان ذا ک یکینا استا عشت درج دل پورا دا ایزن فرثا و ما شوریت فی صفته ایزن فرثا و ما شوریت فی صفته فاحسن الوصف اذا هو تبیانا چیکل تص پپلو صفاتک تنه تنهای فحسبن الوصف اذا هو تبيانا وذا وصفه له وذاحت له كافي دیگرنا وذاحت لسری باڅه بعض المعتقین ویل شي نو سوق مرادی څه څه نه وذا نه یو تعذین نه بهام و دا حسدګورو دا ودینه آسه نه چنوم واخلیوبیا وچی دا حدیث ته نه تا بیا کل کل چې کم دنو او سړی او او هغه د طالبانو ډیره څه شي خوخه شي خو په حواله دې وخروم کوم دای بیا رنه پخای او کلی ووالت کنه شو دا ولدا دا تطبیق اوس شوعا پره نقل کیږي بیا د کوم نه لغې دی خو خويده زېیب خبرې کیږي ا جینو دا خبره کړې ده خبره کړې په نوې وا آیات کې تحقیق کړي وایر اړرده د د د توجیه د ډیره په لته توجیه سره توجیه او خلک چې کمنه مرزيان دي او تاوي چې دا شی او قران کړی ده نوم مال او توجیه آیات او کا یو چې قرآن کلی یو سره لیدل کېږي په لغت او سره لوم دی واه ورته حسد کې جا سګي دوه بازل محققین خبر ورکړي که څه سند ولر کېده چې سند حساس ګر دي شي سند ته حسد کې رات ویل و اقولو بعض الناس عنكا کنایتا خوف الوشاتی وانتا كلو الناس اقولو بعض الناس عنكا کنایتا زی بعض الناس تا تواما او دازه کنایتا خبرکو ما زونبازو خل کوویلی دی لابازو الناس زی کنایتا کمس تانا داولکو ما و خوف الوشاتی الناس داده چخور خورو ده حسد گروه ده وجه نا گینه تو خو بازو ناس نیه دا تو خو کلو ناسی بازو ناس نیه تو سو شی و داده کمینو ده حسد ده وجه حسد گروه ده وجه نا دیده وجه نا کمینوی بازو المحفیقین میسه که ها بانیت داخل چی وکنه آقا خوز خوان تاوی تو هم زنده سواید دیروائید شفیر خوماهوشولی ده چه پاواه که ده چه لوتو سکی ده؟ ها لوتو خدای خدای ده خرکه که خواغه زون که نا خدای چه وای لوت امرادم داشتی که نا؟ حقیبتای ده خخفیر زکر که گیوار که نا؟ ده خخفیر زکر صفلی بیا مسلا جوری که لکن بل داری چه بازون ناستی ویلی ده خدا بند زکر زونو خلکونو مغسطل بیاده بی بی کنه یا نوم بنا لیم، بیاده می را شیطا های سیتسانه دیوری تر سیتسانه دام زوری باید بعض المحققین نخوانا دا ادب دید ساره خلا کوی پلار نو لینا خوالا چو خدای نوم لیده پلار نوم نایلی خدای دی غرک ده اللہ نو غسل بیا عبادت دید او ده پلار نو غسل سده اپر روانی پویگی کنن pano da de kamdano kala da ustaznu da de kamdano suwi yadabiwi suwi yadabi dab da da adab kai sagai adab aw ye sif agase kamdano badikar ke maharat se da si نا دو ریدیس کی بیا پرچا که سوال لگا لیو چه یو سوال تی گمدنو چاپو اشعارو که حلقو یو سوال دا اغا با دمرا نمبری سابق سو طولا پرچا پر اشعارو که حلقا دا بخاری طولا نا آغا تی گمدنو مورانا حسن جانتی رحمه تعالی آغا وقت دا تشیخ الحدیثو نا دا کم تعلیف کرده دا دا تعلیف تی گمدنو راولی ها صحبت تنرین روش کره و ست اعنیه بیر باگوی ستازه بر قصیده واما قصیده واما قصیده و خط بخاری کی دستار بندی واما نزو باید اکانون قصیده واما نزو شیخ حسن جانسی برایمه اللہ و تعالی پا مدحکی قصیده و ایلان نوارد اداز شار دی لنا شیخون یوالی منا حدیثا فا هازا من اولائک زخت شامی بمدرسة العلوم الاکبری قام الله من شر الانام فضائ کلان دی ارشاد دی هغه کدا سری چې اغه مون اوسانځان صدا فناسته په هغه کې ثابت شوی وای وای زړه خپل استاد نوم چې کمنه نالم نوم نالم هو مو شافه تلو تحت الخيامي وما انذكر اسم الشيخ لفظا مشافات الله وتحت الخيام زله استاد نوم ښار نه سم د کرکوله بیا دی پردو د لاندې د ګرګوما مصمم بسم احد بنيه علي ست محمد خیر الكرام مصمم بسم احد بنيه علي علي رضى الله تعالیه د یو زینو مې کړه صحیح ده کړه ست محمد خير الكرام د نبي عليه السلام نو سره نبیاوی اکلو کموزوو فا من سلیمین عملوازو الكراموزو انفهامی ساسو طول پوئیگی که نبوئیگی بخویدیمو کم غریبون فضلو حقین فقیرون که فیجلسو من قیامی اخیره که داوی ایچی ما داویی چه خویدیمو کم غریبون فضلو حقین فقیرون که فیجلسو من قیامی ایموانا سنجان سی براپاسی دو گونه اونی اولا <سؤال> سیوینی ولم <سؤال> فیرازا چه دا سی خلقینی <سؤال> ویزان خرکا فرصای شیرنی ایچه دا سی خلقینی انا دا بازو المحققید دای <سؤال> چه کم دن آزبان ویلده شتیم ام خاتم